חבל על הזמן. מה נשמע? ככה, ככה. מה נשמע? סבבה. מה נשמע? על הפנים. מה נשמע? על הכיפק. מה נשמע? אל תשאל. מה נשמע? ברוך השם.